ніж його дружина. Робить вона те, що їй заманеться, говорить те, що хоче, має все, платить за все сама, лягає спати, коли хоче, встає, коли хоче, і все у них так, як їй того хочеться. Правду кажучи, вона того і заслуговує, бо якщо є хороша жінка у Вінзорі, то це саме вона. «Ви повинні послати до неї вашого пажа, нічого не вдієш». Фальстав. «Ну що ж, пошлю, місіс Квіклі». Обов'язково пошліть, адже він може бути між вами посередником, а ви вже придумайте на всякий випадок якесь умовний слівце, щоб розуміти одне одного, а щоб хлопець не міг ні про що догадатись. Не годиться ж дітям знати про всякі грішні справи. А літні люди, самі знаєте, обачні і, як то кажуть, знають світ. Фальстав. прощай, уклонись від мене обом. Ось тобі, мій гаманець, але я ще буду винен тобі. А ти, хлопче, йди з цією жінкою. Місіс Квіклі і Робін виходять. Ці новини аж приголомшили мене. Пістоль. Ця ж кура – посланець від Купідона. Вітрила став – жени, відкрив огонь. Вона мій приз, бо море всіх поглине. Виходить. Фальстав. «Ну, що ти на це скажеш, старий Джоне? Берись до діла. Я тепер скористаюся з твого старого тіла більше, ніж будь-коли раніше. Вони ще задивляються на тебе. Після того, як на тебе витрачено стільки грошей, і ти ще будеш в баришах? Спасибі тобі, любе моє тіло. Нехай собі кажуть, що тебе зроблено дуже грубо. Байдуже, аби міцно було збито». Входить Бардольф з бокалом Хересу. Бардольф. «Сер Джон, там унизу вас чекає якийсь містер Брук. Він хоче познайомитися з вами і поговорити. А оце він посилає вашій милості в ранішній ковток Хересу». «Фальстав, його прізвище Брук?» «Бардольф, так, сер. Фальстав, Клич його сюди». Бардольф виходить. «Приємний Брук, який пливе таким потоком вина». Ага, місіс Форд і місіс Пейдж, обкрутив таки я вас. Вперед, вія. Входять Бардольф та містер Форд, переодягнений. Форд, Хай Бог благословить вас, сер. Фальстав. І вас теж, сер, ви хотіли поговорити зі мною? Форд. Я взяв на себе сміливість, не попередивши, потурбувати вас. Фальстав. Ласкаво прошу, чим можу служити. Вийди, виночерпію. Бардольф виходить. Форд. «Сер, перед вами дворянин, що змарнував за свій вік багато грошей. Моє прізвище Брук». Фальстаф. «Ласкавий містер Брук, мені б хотілося ближче познайомитися з вами». Форд. «Ласкавий сер Джон, я теж маю велике бажання познайомитися з вами, але не за тим, щоб обтяжити вас, бо мушу пояснити, що маю ширшу можливість позичати людям, ніж ви». Через це почасти я й наважився отак непрохано вдертися до вас, бо, як-то кажуть, де попереду йдуть гроші, там всі шляхи відкриті. Фальстав. Гроші, як хороші солдати, сер, завжди йдуть попереду. Форт. Це правда. А от при мені мішок з грішми, який мене обтяжує. Якщо ви допоможете мені, сер Джон, нести його, то візьміть чи весь мішок, чи половину, аби полегшити мені тягар. Фальстав. Не розумію, сер, чим я заслужив честь бути вашим носієм. Форт, я зараз усе поясню, сер, якщо ви будете ласкаві вислухати мене. «Фальстав. Говоріть, добрий містер Брук, я радий вам прислужитися. Форт. Сер, я чув, що ви вчена людина, отже, говоритиму з вами коротко. Я давно вже знаю про вас, але мені досі не випадало нагоди познайомитися з вами, як я того хотів би. Відкрив вам одну річ, хоч мені доведеться при тому відкрити й власні вади. Але ласкавий, сер Джон, коли ви слухатимете про мої безумства, то поглядайте на них тільки одним оком, а другим дивіться у список ваших власних помилок. Тоді ви, можливо, не станете надто суворо осуджувати мене, знаючи по собі, як легко стати грішником. Фальстав. Гаразд, сер, кажіть далі. Форт. У цьому місті проживає одна особа. Прізвище її чоловіка – Форд. Фальстав. Далі, сир. Форд. Я давно в неї закоханий, і можу вас запевнити, багато на неї витратив». З жагучою увагою я весь час слідкував за нею, ловив найменшу нагоду з нею зустрінутися, використовував усі можливості, щоб тільки глянути на неї. Я не тільки купував і посилав їй безліч подарунків, але й щедро платив за те, щоб довідатись, що саме хотіла б вона мати. Коротко кажучи, я переслідував її так, як любов до неї переслідувала мене на крилах усяких обставин». Але чого б я не заслуговував своїми вчинками і почуттями? Ніякої нагороди, запевняю вас, я не здобув. Хіба що тільки досвід, який можна вважати за деяку цінність. Та й тоді стався він мені занадто дорогою ціною. Це все навчило мене казати. Любов як тінь тіка, коли її шукаєш. і оганя, як сам її ти уникаєш. Фальстаф. І ви ніколи не мали від неї надійної обіцянки? Форд. «Ніколи!» – Фальстаф. «Але домагались цього від неї?» Форд. «Ніколи!» – Фальстаф. «Так що ж це була за любов?» Форд. «Моя любов подібна до прекрасного будинку, збудованого на чужій землі. Я втратив цю свою будівлю, бо помилився місцем, де її ставити». Фальстаф. «Для чого ви мені все це розказуєте?» Форд. «З моєї відповіді ви все довідаєтесь». Кажуть, що вона, хоч і здається мені доброчесною, але з іншими так далеко заходить у своїх веселощах, що про неї пішла лиха слава. Отут, сер Джон, і країться на мого задуму. Ви, джентльмен, відмінно виховані, напрочуд красномовні, маєте велике коло знайомих, користуєтесь загальною повагою завдяки високому становищу, ви відомі всім, як зразковий воїн, царедворець та вчений. Фальстав. О, сер. Вірте мені, та ви й самі це знаєте. Ось гроші. Витрачайте їх, витрачайте якнайбільше, витратьте усе, що в мене є, але за все це приділіть мені стільки вашого часу, скільки буде потрібно. На любовну облогу чеснот фордової дружини. Докладіть усього вашого вміння залицятись, здобудьте її ласку. Якщо в цьому й може комусь пощастити, то тільки вам, нікому іншому. Фельстав. Але чи допоможе вашому пристрасному коханню, коли я здобуду те, з чого ви самі хотіли б мати втіху? Мені здається, що ви прописуєте собі якісь чудні ліки? Форт. Та зрозумійте ж мій план. Вона так надійно захищена своїми чеснотами, що божевілля моєї душі не насмілюється їй відкритись. Занадто яскраво вона світить, щоб можна було дивитися на неї. А коли я матиму в руках якісь докази, моїм бажанням буде привід і підстава висловитись перед нею. Тоді я зможу вибити її з твердині її непорочності, доброї репутації, подружньої вірності і тисячі інших укріплень, які зараз так міцно захищають її від мене. Що ви на це скажете, сер Джон? Фальстав. Насамперед, я сміливо беру ваші гроші, містер Брук. Потім дайте мені вашу руку. І останнє даю слово джентльмена, що якщо ви схочете, дружина Форда буде ваша. Форд. Який ви добрий, сир. Фальстаф. Містер Брук, кажу вам, вона буде ваша. Форд. Не шкодуйте грошей, сер Джон. У вас їх буде скільки схочете. Фальстаф. «А ви, містер Брук, не шкодуйте місіс Форд. Вона буде вашою, скільки схочете. Можу вам сказати, що в мене з нею сьогодні побачення, вона сама мені його призначила. Саме перед тим, як ви прийшли сюди, від мене вийшла її довірена особа, або, вірніше сказати, звідниця. Я повинен бути у неї між 10 та 11 годинами. В цей час ревнивого негідника її чоловіка не буде вдома». Приходьте до мене сьогодні увечері, і ви знатимете про мої успіхи. Форд. Благословляю наше знайомство. А ви знайомі з Фордом, сер? Фельстав. Хай він западеться у той бідний рогоносець, незнайомий. Та я даремно назвав його бідним, бо у цього ревнивого рогатого негідника кажуть гори золота. Тому то й подобається мені його дружина. Вона й буде мені ключем до скрині цього рогатого шахрая. От де я зберу свій урожай. Форд. Було б краще, сер, коли б ви знали Форда в обличчя. Вам легше було б уникати зустрічі з ним. Фальстав. Хай він западеться о той гендляр, що торгує солоним маслом. Я тільки гляну на нього, як він з глузду з'їде. Налякаю його до смерті оцим кийком». Він як метеор літатиме над його рогатою головою. Знай, містер Брук, перемога над отим мужлаєм буде моя, а ти лежатимеш у ліжку з його дружиною. Приходь рано ввечері, Форд Йолоп, а я ще додам йому титулів. Ти, містер Брук, сам швидко дізнаєшся, що він телепень і рогоносець. Приходь же якнайраніше. Виходить. Форд. «Ах, проклятий брудний епікурець! Моє серце мало не луснуло від гніву. Ну хто тепер скаже, що мої ревнощі безпідставні? Моя дружина сама за ним посилає. Годину призначено, угоду укладено. Хто б міг отаке подумати про неї?» Дивіться, яке пекло мати зрадливу жінку. Моє ліжко буде заплямоване, скрині мої обкрадені, репутація зіпсована. І я не тільки терпітиму цю підлу наругу, а ще й стану предметом огидних лайливих кличок від того, хто завдасть мені такого сорому і наруги. Клички, прізвиська. А маймон звучить непогано. Люцифер добре. Барбасон теж добре. А це ж назви дияволів, імені нечистих. Але рогоносець, обдурений рогоносець. У самого чорта нема такого імення. Пейч безтурботний осел. Він довіряє своїй дружині, він не хоче бути ревнивим. А я швидше довірю своє масло фламандцеві, свій сир, валійському пасторові хвів, пляшку горілки ірландцю, конокрадові об'їздити мого інохідця, ніж довірю свою жінку, їй же самій. Тут вона інтригує, там щось замишляє, там каверзує, а вже коли жінка щонебудь вирішить у глибині свого серця, то скоріше серце розіб'є, а заробить. Дякую Богові, що я ревнивий. Побачення в одинадцятій годині. Я його випереджу, я викрию дружину. Я помщусь над Фальстафом і посміюся з Пейджа. Поспішу туди. Краще раніше на три години, ніж пізніше на хвильку. Путь утю рогоносець, рогоносець, рогоносець. Виходить. Сцена третя. На полі поблизу Вінзора Входять каюс та регбі. Каюс. Джек регбі. Регбі. Слухаю, сир. Каюс. Котра хотина Джек. Регбі. Та вже минула серта година, коли серхію обіцяв прийти. Каюс. Шорт забери. Він урятував свій душа тим, що не з'явився. Він певно добре молився над своя бібія, що не приходиль. Клянусь шортами, Джек Регбі, він уже лежить мертвий, якби і приходиль. Регбі. Він хитрий, сер. Він добре знав, що ваша милость уб'є його, якщо він прийде. Каюс. «Щорт забери, оселедець не такий мертвий, як він, коли я буду вбиваль його. А ну, Рапіра, Джек, я зараз показать, як я його буду вбиваль». Рекбі. «Ой що ви, сер? я ж зовсім не вмію фехтувати». Каюс. «Хитруне, браті Рапіра!» Рекбі. «Стривайте сюди, йдуть». Виходять хазяїн, Шелоу Слендер та Пейдж. Хазяїн. «Здоров, хоробрий лікарю». Шалу, Вітаю вас, докторе Каюз. Пейдж. Здрастуйте, ласкавий пане доктор. Слендер. День добрий, сэр. Каюз. Чого це ви всі? Одна, два, три, чотири, приходили сюди. Хазяїно. А подивитись, як ти б'єшся, як фехтуєш, як ти нападаєш, подивитись, як ти налітаєш і відбиваєшся, як ти робиш пункти, естокади, реверси, дистанції, монтанти, то Фіоп уже помер. Він уже мертвий, мій Франческо. Так, вояко. Геге, що скажеш, мій скулапи? мій галене, моє ти бузинове серце, га? Його вбито, так, мій вояко, ти вбив його, каюс. — Шорт його забери, це найполохливий піп у світі. Він сюди й носа не показаль. Хазяїн. Мій ти, хлопче, справжній ти кастільянець, король Урінал, Гектор Грецький. Каюс. Прошу вас бути, мої свідки, що я ждаль тут на нього шість, сім, дві, три години, а він не приходил. Шеллоу. Ви розумна людина, пане лікар. Він лікар душ людських, а ви лікар людського тіла. Якби ви билися один з одним, то тим самим кожен з вас пішов би проти своєї власної професії. Чи не так, містер Пейдж? Пейдж. Містер Шелу, ви самі були колись завзятим бійцем, хоч тепер ви людина миролюбна. Шелу. Так, містер Пейдж, хоч я тепер чорт би його вхопив, людина стара і миролюбна, але як побачу оголений меч, в мене аж пальці сверблять до нього. Хоч ми і судді, і лікарі, і священики, містер Пейдж, у нас усіх збереглося трошки юнацького запалу. Всіх нас народили жінки, містер Пейдж. Пейдж, це правда, містер Шелу. Шелу. Отже, я так вважаю, містер Пейдж. Я прийшов, доктора Каюс, щоб відвести вас додому. Я дав присягу як мировий суддя, а ви виявили себе мудрим лікарем. Серхію показав себе теж мудрим і терпеливим слугою церкви. Ви повинні йти зі мною, пане доктор. Хазяїн. Пробачте, пане виїзний суддя. На одне слово, месьє Бурда з гною. Каюс. Бухта з гною? Що це таке? Хазяїн. Бурда з гною нашою англійською мовою означає «хоробрість», вояко. Каюс. «Щорт забери, тоді я така ж бухта з гною, як кожен англієць. Клятий піп, собака шортова. Зажди я відрубать тобі вуха, шорт забери». Хазяїн. «Надає він тобі по шиї, вояко». Каюс. «Надає по шиї, що це значить?» Хазяїн. «Що він тебе перепросить». Каюз. Ото ви будете бачили, шорт забери, як він надає мені по шия. Шорт забери. я сам хотів цього. Хазяїн. А я підіб'ю його на це, а то нехай забирається від сіль. Каюз. Я дякувать вам за це. Хазяїн. А крім того, вояко, тихо до інших. Насамперед, пане виїзний суддя, і ви, містер Пейдж, і ви також, Слендере, прямуйте містом до Фрогмара. Пейдж. А Серх'ю вже там? Хазяїн. Він там. Подивитись, який у нього настрій, а я тим часом проведу туди доктора полями. Гаразд? Шеллоу. Гаразд. Ми так і зробимо. Page, Шеллоу, Слендер. До побачення, ласкавий пане доктор. Page, Шеллоу і Слендер виходять. Каюз. Я обивать того попа, шорт забери. Він клопотать затумав поперед Анна Пейдж. Хазяїн. А хай він пропаде. А тепер вкладай допіхов своє нетерпіння, облий холодною водою свій гнів, і ходімо полями до фрогмора. Я проведу тебе до ферми, де зараз міс Анна на святкуванні, і ти там позалицяєшся до неї. А що, влучив я. Правильно я кажу, каюс. «Шорт забери! Спасибі вам за це! Я люблю вас! Шорт забери! Я рекомендувати вам хороших клієнтів, лордів, графів, рейцарів, джентльменів, усіх моїх пацієнта!» «Хазяїн! А я за тебе буду твоїм опонентом переданою пейдж! Добре сказано!» Каюз, «Правильно! Шорт забери! Добре сказано!» «Хазяїн! Коли так, то гайда!» Са мною по п'ятах, Джек Рагбі. Виходять. Дія третя. Сцена перша. Поли біля Фрогмора. Виходять сір Хью Еванс та Сімпл. Еванс. «Прошу мені сказати, служителю доброго містера Слентера, друже мій Сімпл, з якого боку виглядали ви містера Каюси, який величає себе доктором медицини?» Сімпл, «Дали бі, сир, з усіх боків, і з боку провалля, і з боку парку, і з боку старої Вінзорської дороги, і звідусюди, крім шляху, що веде до міста?» Еванс, «Я маю пильне бажання, щоб ви подивились також і на цей шлях.» Сімпл, «Подивлюся, сер. Виходить. Еванс. «Помилуй, Господи, мою душу, скільки бо гніву в ній, як бентежиться дух мій. Я був би радий, якби він опанув мене. Якась меланхолія мене огортає. При першій же нагоді я розіб'ююся його склянки з сечею об його голову. Помилуй, Господи, мою душу!» Наспівує. До тихих вод, де пролунали пташок співучих мадригали, Ходімо в пахущих троянд, сплітати ложе із гірлянд до тихих вод. Господи, помилуй, чогось мені так плакати хочеться? Пташок співучих мадригали на вавилонських берегах, Сплітаймо ложе із троянд до тихих вод. Сімпул повертається. Он, він уже йде, Серхію, он по тій дорозі. Еванс. Туше радий. Наспівує. Пташок співучих мадригали. Хай небо захистить моє справедливе діло. Яка у нього зброя? Сімпул. Ніякої, сир. Сюди йде також мій хазяїна, з ним містер Шеллоу та ще якийсь добродій з Фрогмора. Ідуть через перелаз прямісінько сюди. Еванс. Тайте мені, будь ласка, мою отежу. Ні, краще подержіть її в руках. А входять Пейдж, Шеллоу та Слендер. Шеллоу. Ось він де, пан отець. Доброго ранку, шановний Серхію. Зустріти картяра не за грою, а справжнього вченого не за книжками – найдивніша річ. Слендер до себе. Ах, чарівна Анна Пейдж. Пейдж. Здрастуйте, дорогий Серхію. Еванс. Благословення Господнє хай буде з усіма вами. Шалу. Як і зброя, і слово. Ви і тим, і другим володієте, шановний пасторе, так? Пейдж. Та ще як зовсім молодий, лише в камзолі та коротких штанях у такий вогкий туманний день. Еванс. На це є певні приводи і причини. Пейдж. Ми прийшли до вас зробити одне добре діло, шановний пасторе. Еванс. Дуже добре. Яке саме? Пейдж. Є тут один високоповажний джентльмен, який вважає себе ображеним певною особою, і от у нього тепер такий розбрат зі своїми власними чеснотами, солідністю та витримкою, що ви й не уявляєте. Шелу. Я прожив на світі 80 років з лишком, але ніколи не чув, щоб людина з таким становищем, солідністю і вченістю, була так позбавлена поваги до самої себе. Еванс. Хто ж це? Пейдж. Думаю, що ви його знаєте. Це доктор Каюс, відомий французький лікар. Еванс Господня воля і рани його в моєму серці. Краще б ви говорили мені про горщик Каші, ніж про нього. Пейдж Чому так? Еванс Тому що він знає не більше від горщика про Гіппократа й Галена. А крім того, якщо хочете знати, він негідник, Мерезенний боягуз. Пейдж Дошелу «Запевняю вас, це він збирався битися з доктором». Слендер до себе. «О, чарівна Анна Пейдж». Шеллоу до Пейджа. Мені теж так здається, зважаючи на його зброю. Не допускайте їх один до одного. Вони де доктор Каюс». Обходять хазяїн, доктор Каюс та Регбі. Пейдж до Еванса. «Е, ні, шановний панотче, заховайте свою зброю». Шеллоу до доктора. «І ви також, шановний пане доктор!» «Хазяїн!» «Роззброїте їх і нехай домовляються між собою! Хай вони збережуть цілком свої тіла, нехай калічать лише англійську мову!» Каюс тихо до пастора. «Дозвольте вам сказати на вухо, чому ви утікали зустрічі зі мною?» Еванс, тихо до доктора. «Прошу вас, майте терпіння, усе буде в свій час!» Каюс. «Щорт забери! Ви боягуз, ви собака, ви мавпа!» Еванс тихо до доктора. «Прошу вас, не робіть з нас посміховище для сторонніх. Поприятельськи прошу вас і обіцяю вам, яку хочете, сатисфакцію». Голосно. «Я розіб'ю всі ваші склянки з сечею об ваш шахрайський півнячий гребінь за те, що ви не прийшли на призначене місце». Каюс. «Дьоблі! Джек Рагбі! Хазяїн і підв'язка! Хіба я не чекаль на нього, щоб убиваль? Хіба я не буль на те місце, яке йому призначаль?» Еванс «Клянусь моєю християнською душею, ось те саме місце, яке було призначене. Хай розсутить нас хазяїн підв'язки!» Хазяїн «Спокійніше, кажу вам, Галія і Валія, француз і валієць, лікар душі і лікар тіла!» Каюс «О, як гарно сказаль чудесно!» «Хазяїн, спокій, кажу я. Слухайте, що казатиме хазяїн підв'язки. Хіба я не політик? Не тонка людина? Хіба не Макіавеллі? Чи хочу я втратити свого лікаря? Ні, він дає мені і мікстури, і процедури. Чи хочу я втратити свого пастора, свого духівника, сирахів. Ні, він дає мені закони і канони». Дай мені свою руку, небесний, так, і ти дай руку, земний, ось так. Слухайте, сини науки, я обдурив вас обох, я призначив вам різні місця. Ваші серця великодушні, шкіра ваша ціла, нехай же розігрітий херес покладе кінець цій справі. Візьміть у заставу їх мечі. За мною, сини миру, за мною, за мною, за мною. Шелук. «Вірте мені, хазяїн з божеволів. Ходімо, джентльмени, ходімо!» Слендер до себе. «О, чарівна Анна Пейдж!» Шалу Слендер Пейдж і хазяїн виходять. Каюс. «О, як моя це розуміть, а? Ви робили з нас дурники, де со? О, о!» Еванс. Гаразд, він зробив з нас посміховище. Прошу вас, будьмо друзями. Давайте зберемо наші думки докупи і помстимось над цим поганим, мерзенним, паршивим шахраєм хазяїном підв'язки. Каюс. Шорт забери цілим серцем. Він обіцяль провести мене там, де є Анна Пейдж, а збріхаль так само шорт забери. Еванс. Гараст, я проломлю йому череп. Прошу вас, ходім. Виходить, доктор Каюс слідом за ним. Сцена друга. Входять місіс Пейдж та паж Робін. Місіс Пейдж. Е, ні, ти йди попереду, маленький кавалере. Хоч ти і звик ходити слідом, а тепер будь поводирем. Що тобі більше до вподоби? Керувати моїми очима чи зорити п'яти свого хазяїна? Робін. Звичайно, мені більше подобається йти попереду вас, як і личить справжньому мужчині, а не бігти позаду, мов той карлик, місіс Пейд. Ета ти, хлопчику, вмієш говорити компліменти. Бачу, я з тебе вийде справжній придворний. Входить Форд. Форт. Яка приємна зустріч, місіс Пейдж. Куди ви йдете? Місіс Пейдж? Правду кажучи, відвідати вашу дружину. Вона вдома? Форт. Дома нічого не робить і нудиться без товариства. Я думаю, що якби ваші чоловіки повмирали, ви обидві зараз вже повиходили б заміж. Місіс Пейдж. Будьте певні, за двох інших чоловіків. Форд. Відкіляв вас цей гарненький флюгерний півник. Місіс Пейдж. Не можу ніяк пригадати чортове прізвище того пана, від якого мій чоловік узяв його, як прізвище того рицаря-хлопча. Робін. СЕР ДжОН ФАЛЬСТАФ ФОРД СЕР ДжОН ФАЛЬСТАФ? Місіс Пейдж Він-він. Ніяк не можу запам'ятати цього прізвища. Вони так приятелюють, мій добрий чоловік і він. То ваша дружина справді вдома? ФОРД Справді вдома. Місіс Пейдж З вашого дозволу, сер. Я просто хвора, коли її не бачу. Місіс Пейдж виходить, Робін за нею. ФОРД «Де у Пейджа мозок? Де у нього очі? Де у нього глузд? Певно, все це спить у Пейджа, все це перестало йому служити. Адже цьому хлопчику носити листи за 20 миль так само легко, як гарматі влучити в мішень за кільканадцять десятків кроків. Він потурає всім примхам своєї дружини, дає повну волю всім її дурощам. І от вона йде до моєї дружини, і фальстафів хлопчик з нею. Цей вітер віщує бурю, кожен це може відчути. І фальстафів хлопчик за нею. Непогану змову вони уклали. Гаразд, я таки його впіймаю, потім помучу свою дружину. Зірвозли з мірної місіс Пейдж позичене покривало її доброчесності і доведу Пейджеві, що він занадто впевнений у собі і впертий активон. І всі мої сусіди тільки вітатимуть ці мої рішучі дії. Б'є годинник. О, годинник подає мені сигнал, і моя впевненість наказує мені йти на розшуки. Я застану там Фальстафа. За це мене швидше похвалять, ніж засміють. А що Фальстаф там, то це так само вірно, як і те, що земля нерухома. Іду. Входять пейдж, Шелоу, Слендер, хазяїн гостиниці, сер Еванс та доктор Каюс з регбі. Всі. Доброго здоров'я, містер Форд. Форд. Слово честі. Чудове товариство. У мене сьогодні смачний обід. Всіх запрошую до себе. Шелуу. Я мушу просити пробачення, містер Форд. Не можу. Слендер. Пробачте і мені, сер. Ми умовились обідати разом з міс Анною, і я не хотів би ламати свого слова ані за які гроші. Шелу. Ми клопочимось про одруження Анни Пейдж з моїм небожим Слендером, і сьогодні маємо одержати відповідь. Слендер. Маю надію, що ви, батько Пейдж, дасте згоду. Пейдж. Повну згоду, містер Слендер. Я цілком за вас. А моя дружина навпаки за вас, шановний докторе. Каюс. Це так, шорт забери. Цей дівчина закохана в мені. Моя клюшниця Квіклі говориль мені не раз. Хазяїн. «А що ви скажете про молодого містера Фентона? Він літає, танцює, очі його палають юністю, він пише вірші, висловлюється урочисто, від нього пахне квітнем і травним. Він візьме гору, візьме гору, він безсумнівно буде мати успіх, візьме гору». Пейдж. Але не з моєї згоди, за це ручуся. У цього джентльмена ні шага за душею. Він приятелює з безпутним принцом і понсом. Занадто високого він коліна і надто багато знає. Ні, пальцями мого достатку він не зав'яже і вузлика на своєму щасті. Коли він хоче її взяти, то нехай бере просто без посагу. Моє багатство чекає моєї згоди, а моя згода цим шляхом не піде. Форд Сердечно, прошу вас, хоч хто-небудь прийдіть до мене на обід. Крім частування, ви матимете ще й розвагу. Я покажу вам дивовижу. Пане доктор, прошу вас, ходім. І ви також, містер Пейдж, і ви, серхів. Шеллоу. Ну то прощавайте. Нам вільніше буде розмовляти про весілля у містера Пейджа. Шеллоу і Слендер виходять. Каюс. Іди додому, Рагбі. Я швидко буду приходити. Регбі виходить. Хазяїн. Прощавайте, мої найдорожчі. Піду до мого чесного рицаря Фальстафа і смикну з ним пляшечку канарського. Виходить. Форд до себе. Мабуть, раніше я смикну його так, що він у мене відразу затанцює. Ходімо, панове, всі. Ходім, поглянемо на дивовижу. Виходять. Сцена третя. Кімната в будинку Форда. Входять місіс Форд та місіс Пейдж. Місіс Форд. Гей, Джон, гей, Роберте. Місіс Пейдж. Швидше, швидше, а де ж кіш з білизною? Місіс Форд. Усе готово. Гей, Роберте, іди ж, бо... Входять слуги з великим кошем. Місіс Пейдж. Швидше, швидше, швидше. Місіс Форд. Сюди ставте, сюди. Місіс Пейдж. Поясніть же вашим слугам, що їм робити. Нам не можна гаяти часу. Місіс Форд. Отож, як я вам уже казала, Джона і Роберте, будьте на поготові. Чекайте у пивниці. І тільки-но ну, я гукну вас, біжіть сюди, що сили і негайно, митью забирайте цього коша на плечі і мчіть з ним, що духу, на дечицький луг, туди, де перуть білизну, і спорожніть його у брудний рів біля самої темзи. Місіс Пейдж. Ви зрозуміли, що треба зробити? Місіс Форд. Та я вже кілька раз пояснювала, годі вже їх учити. Ідіть, прибіжите, коли вас покличуть. Слуги виходять. Місіс Пейдж. Ось маленький Робін. Входить Робін. Місіс Форд. Ну що, соколятко, які в тебе новини? Робін. На чорний хід до вас прийшов мій хазяїн, сер Джон. Він просить прийняти його, місіс Форд. Місіс Пейдж. А ти пустунчику не зрадив нас? Робін. «Ні, можу присягнути. Мій хазяїн не знає, що ви теж тут. Він загрожував надати мені вічну волю, в разі я проговорюсь вам про нього. Тобто клявся, що прожине мене геть». «Місіс Пейдж, ти хороший хлопець. Твоє уміння тримати язик з зубами буде для тебе кравцем. Воно пошиє тобі новий камзол та нові штани. Піду, сховаюсь». «Місіс Форд, ховайтесь, а ти йди, скажи своєму хазяїну, що я тут сама». Робін виходить. Місіс Пейдж, не забудьте своєї ролі. Місіс Пейдж, за це я ручусь. Якщо я її не зіграю, можете мене освистати. Виходить. Місіс Форд. А тепер за діло. Ми не вчимо це зловредне мокротиння, цю величезну водянисту гарбузяку, як відрізняти горлиці від сорок. А виходить Фальстав. Фальстав. Невже моя ти, о небес, перлино? Тепер я можу і вмерти, і я досить довго жив. Нарешті я досяг вершини моїх прагнень. О, це благословенна хвилина, місіс Форд. О, милий сер Джон. Фельстаф. «Місіс Форд, я не вмію лестити, не вмію марнословити, місіс Форд, але я грішний у своїх помислах. Я бажаю смерті твоєму чоловікові. Я признаюсь у цьому навіть перед найвищим судителем. Я зробив би тебе своєю леді». «Місіс Форд, мене вашою леді, сер Джон? Ова, мізерна б вийшла з мене леді». Фальстаф. Нехай мені увесь французький двір покаже таку другу. Я бачу, що твої очі можуть змагатися з діамантами. У тебе такі гарні, рівненько вигнуті брови, що до них личив би і капелюш кораблик, і капелюш амазонка, і всякий капелюш венеціанського фасону. Місіс Форд. Звичайна хустка, сер Джон. До моїх брів ніщо інше не буде личити. Та і то занадто вже для мене гарно. Фальстаф. Клянусь Богом, це самокатування, отак говорити. З тебе була б чудесна придворна дама. Міцна постава твоєї ніжки надала б особливо граціозного руху. Твоїй ході, якби ти надягнула півкруглі фіжми. О, я бачу, чого б ти була варта, якби фортуна не була твоїм ворогом. Природа, твій друг, цього ніяк не приховаєш. Місіс Форд, повірте мені, нічого такого у мене нема. Фальстаф «А за що ж я тоді покохав тебе? Нехай це переконає тебе, що в тобі є щось незвичайне. Не вмів я лестити, казати, що ти така або он яка, як усі оті шипеляві жевжики, що скидаються на жінок у чоловічому вбранні. Від них тхне, як на вулиці Беклерсбері, в час сушіння лікарських трав. Я цього не вмію, але я кохаю тебе, тільки тебе, і ти цього цілком достойна, місіс Форд». Не обманюйте мене, сер, боюсь, що ви закохані у місіс Пейдж. Фальстаф. Тоді вже краще скажи, що я люблю прогулюватись біля каунтергетської боргової тюрми, яка мені так само ненависна, як і важкий дух від гашеного вапна. Місіс Форд. Одне тільки небо знає, як я кохаю вас. Ви самі коли-небудь пересвідчитесь у цьому. Фальстаф. Будь вірна своєму коханню. Повір, і я заслужу його. Місіс Форд. Сказати по щирості ви вже заслужили його. Інакше як би я могла вас так полюбити? Рубін за сценою. Місіс Форд, Місіс Форд, до вас прибігла тут Місіс Пейдж. Та така задихана під з аж котиться, перелякана страшенно. Каже, що їй треба негайно поговорити з вами. Вальстав. Не треба, щоб вона мене бачила. Я сховаюсь за цим килимом. Ховається за килимом. Місіс Форд. Ховайтесь, будь ласка, вона така балаклива жінка. Входять місіс Пейдж та Робін. Що таке? Що трапилось? Місіс Пейдж. Ой, місіс Форд, що ви наробили? Ви себе зганьбили, знеславили, занапастили навіки. Місіс Форд. Але в чому справа найдобріша, місіс Пейдж? Місіс Пейдж. «Нічого сказати, місіс Форд, маючи такого достойного мужа, як ваш чоловік, давати йому такий привід для підозрінь!» «Місіс Форд, який привід для підозрінь?» «Місіс Пейч, який привід для підозрінь? І не сором вам? О, як я помилилась щодо вас!» «Місіс Форд, але змилуйтесь, у чому річ?» «Місіс Пейч». «Жінко, сюди поспішає ваш чоловік з усією вінзорською поліцією шукати того джентльмена, який, за його словами, зараз тут у домі та ще з вашої власної згоди, для того, щоб зловжити відсутністю вашого чоловіка. Тепер ви пропали!» Місіс Форд набіг. «Говори голосніш, маю надію, що все це не так, місіс Пейдж». Молю Бога, щоб було воно так, щоб ніякого мужчини тут не було. Але цілком певно те, що ваш чоловік іде сюди його шукати, а за ним половина вінзора. Я прибігла попередити вас. Якщо ви ні в чому не винні, то я, звичайно, дуже рада. Але якщо ваш приятель тут, ви проводіть, ви проводіть його звідси. Та не втрачайте рівноваги, зберіть усе ваше самовладання, захищайте свою репутацію, а то назавжди розпрощаєтесь з вашим щасливим життям. Місіс Форд. «Що ж робити? Цей джентльмен, мій друг, дійсно тут у мене. І я не так боюсь своєї неслави, як того, що він загине. Я б радніше тисячу фунтів віддати, аби його не було тут, у домі». Місіс Пейдж. «І не сором вам. Киньте оте, я б радніше, та я б радніше. Ваш чоловік ось-ось буде тут. Придумайте, як збутися свого друга. В домі ви не зможете його сховати. О, як ви мене обманули. Гляньте, на ось кіш». Якщо він не дуже огрядний, то він міг би сюди влізти. Накидаймо зверху брудної білизни, неначе ви наготували її, щоб відіслати прати, а зараз якраз перуть, то нехай двоє ваших слуг віднесуть кіш прачкам на Детчицький луг. Місіс Форд, він занадто огрядний, щоб сюди влізти. Що мені робити? Фальстав виходить із схованки. Фальстав. «Дайте, ну, я гляну, дайте, ну, я гляну, та дайте, ну, я гляну, я поміщусь, я поміщусь! Слухайте поради вашої приятельки, я поміщусь!» Місіс Пейдж. «Як, сер Джон Фальстаф? А що ж ваші листи, рицарю?» Фальстаф тихенько до місіс Пейдж. «Я кохаю тебе, нікого іншого, тільки тебе!» Голосно. «Допоможіть мені втекти, дайте, ну, я влізу, я ніколи...» Залазить у киш. Його прикривають брудною білизною. «Місіс Пейдж, допоможи, хлопче, сховати свого хазяїна. Кличте ваших людей, місіс Форд!» Робін виходить. «О, лицемірний рицар!» Місіс Форд. «Гей, Джоне, Роберт, Джоне!» Входять слуги. «Швидше беріть цю білизну. Декоромисло. Швидше, чого мнетесь. Несіть цей кіш до прачки на дечицький лух. Жвавіше!» Виходять Форд, Пейдж, Юста Еванс. Форд. Прошу вас, заходьте. Якщо мої підозріння безпідставні, глузуйте тоді з мене. Робіть мене своїм посміховиськом. Тоді я буду вартий того. А це що? Куди ви оце несете? Слуги. До прачки, а то куди ж? Місіс Форд. А що тобі до того, куди вони несуть кіш? Ти вже й до брудної білизни хочеш отручатись? Форт. Форд. «Брудна білизна! О, коли б я міг змити з себе цей бруд! Бруд, бруд, бруд! Так-так, бруд! Запевняю вас, бруд! І час уже його виявити!» Слуги виносять коша. «Джентльмени, сьогодні я бачив сон. Я вам розкажу цей сон. Ось, ось вам мої ключі. Обійдіть усі мої кімнати, увесь мій дім. Шукайте, обшукуйте, перевертайте все». Я вам ручусь, що ми виженемо лиса з нори, але спершу замкнімо двері. Замикає двері на ключ. Отак, а тепер починаємо полювання. Пейдж. Ласкавий містер Форд, заспокойтесь, ви тільки шкодите самому собі. Форд. Це правда, містер Пейдж. Джентльмени за діло, ви зараз матимете розвагу. За мною, панове, усі за мною. Еванс. «На диво химерний характер і таке ревнущі!» Каюс. Щорт забери! У Франції нема такий звичай! У Франції ніхто не ревнуваль!» Пейдж. «Одначе ходім за ним, панове, подивимось, що вийде з його розшуків!» Еванс Пейдж і Каюс виходять. Місіс Пейдж. «Подвійно пощастило, правда?» Місіс Форд. «Не знаю, що мені більше подобається!» «Чи те, що мого чоловіка пошили у дурні, чи сера Джона?» «Місіс Пейдж». «Уявляю собі, що з ним було, коли ваш чоловік запитав, що в коші?» «Місіс Форд». «Я майже певна, що йому треба буде добре помитися, отже ми ще й послугу йому зробимо, кинувши його у воду?» «Місіс Пейдж». «Хай він повіситься, безчесний негідник. Нехай зазнають цього лиха й усі такі, як він!» «Місіс Форд». Мені здається, мій чоловік мав якісь особливі підстави підозрювати, що Фальстаф тут. Я ще ніколи не бачила у нього такого вибуху ревнощів. Місіс Пейдж, постараюсь якнебудь про це дізнатися. Що ж до Фальстафа, то ми ще утнемо з ним якийсь жарт. На його розпнуту хворість одного прийому наших ліків буде недосить. Місіс Форд. Чи не послати нам до нього знову ту дурну бабу Місіс Квіклі, перепросити за те, що його було вкинуто у воду, і подати йому нову надію, щоб заманити його і покарати вдруге? Місіс Пейдж. Дуже добре. Призначимо йому побачення о восьмій годині ранку, начебто для того, щоб відшкодувати йому попередню невдачу. Входять Форд, Пейдж, Каюста, Еванс. Форд. Не можу його знайти. Мабуть, цей мерзотник тільки вихвалявся тим, чого на ділі і не було. Місіс Пейдж, тихо до місіс Форд. Чуєте? Місіс Форд, тихо до місіс Пейдж. Тихше. вголос. Гарно ви поводитесь зі мною, містер Форд, як по-вашому? Форд. Гарно, нічого сказати. Місіс Форд. Дай Боже, щоб самі ви були кращі за ваші думки. Форд. Амінь. Місіс Пейдж, ви самі собі дуже шкодите, містер Форд. Форт. так-так, я мушу все витерпіти. Еванс, якщо в цьому томі, чи то в кімнатах, чи в скрині, чи в шафі є хоч одна туша, то нехай небо простить мої гріхи у День Страшного Суду. Каюс, шорт забери, і мені теж. Нема тут ніхто. Пейдж. Фе, — Фе-фе, містере Форд, і не сором вам. Який злий дух, який диявол навів вас на такі вигадки. Я б не хотів занедужати на таку хворобу, як оце ваша, ні за які скарби Вінзорського замка. Форд. — Моя вина, містер Пейдж, і я терплю за неї. Еванс. — Ви терпите за нечисте сумління, адже ваша дружина — чесна женщина, якої не знайти і серед п'яти тисяч та ще п'ятсот на додаток. Каюс. «Шорт, забіри! Я бачу, вона чесний жінка!» Форт. «Гаразд, я обіцяв почастувати вас обідом. Ходім, ходім. Тим часом погуляємо в парку. Прошу вас пробачити мені. Я потім розкажу вам, чому я так зробив. Ходім, дружина, ходім, місіс Пейдж. Прошу вас, пробачте мені. Від усього серця прошу, пробачте мені!» Пейдж. «Що ж, ходім, панове. Але вірте мені, ми ще посміємося з нього. Я всіх вас запрошую до себе завтра вранці снідати. Потім підемо разом на пташині лови. У мене є чудесний сокіл для ловів у лісі. Згода?» Форт. Обов'язково буду». «Еванс. Коли вже буде один, то прийду і я другий для компанії». «Каюс. Коли буде один і два, буду прийшов і я, щоб вийшло третій». Еванс. Щоб вийшло троє, хотіли ви сказати. Форд. Прошу вас, ходім, містер Пейдж. Еванс. Глядіть же, прошу вас, не забудьте про того вошивого пройди світа мого хазяїна. Каюс. Це добре, шорт забери. Ціле серце згоден. Еванс. Щоб той вошивий негідник смір так знущатися, так глумитися. Виходять. Сцена четверта. Кімната в будинку Пейджа. Входять Фентон і Анна Пейдж. Фентон. Мене твій батько, видно, не полюбить. Не йшли ж мене до нього, любенен? Анна. То що ж робити? Фентон. Будь сама собою. Вважає він, що рід мій надто знатний, що статок свій розтративши лише в його багатстві ліків і шукаю. Крім того, інші ставить перепони, розгул колишній та безпутних друзів. І неможливо каже, що любив тебе саму я, а не посах твій. Анна, а може і справді так? Фентон, ні, щастям я клянусь, що жду від неба. Хоч признаюсь, що сватати тебе спочатку посах твій мене привабив. А зблизившись, побачив я, дорожче від грошей ти і золота мішків». Тепер лиш ти одна усе багатство якого прагну я. Анна. Все ж, любий Фентон, старайтесь батькову любов здобути, а марні будуть ваші всі старання і благання, ну, тоді сюди йдуть. Відходять убік і продовжують тихо розмовляти. Входять Шелу, Слендер та місіс Квіклі. Шелу. Припиніть їхню розмову, місіс Квіклі. Мій родич сам буде говорити за себе. Слендер Догнав, не догнав, а погнатись можна. Що ж, спробую. Шелоу, ти не лякайся. Слендер, ні, вона мене не злякає. Це не турбує мене, а проте мені страшно. Місіс Квіклі, до Анни Пейдж. Слухайте, містер Слендер бажає щось сказати вам. Анна, я йду до себе. Так ось обранець мого батька. «О, цілий світ гидких потворних вад прибуток в триста фунтів прикрашає!» «Місіс Квіклі, якся маєте, ласкавий містер Фентон? Прошу вас на одне слівце!» «Шелу, ось вона йде, смілішне боже, ти ж син свого батька, хлопче!» «Слендер, ну і батько ж був у мене, міс Анно, мій дядько вам розкаже, як він не вмів пожартувати!» Прошу вас, дядечку, розкажіть, мій Санні, як мій батько вкрав з пташника дві гуски. Розкажіть, любий дядечку. Шелу. Міс Анно, мій небіж кохає вас. Слендер. А, так-так, звичайно. Я кохаю вас, як будь-яку жінку в глостар -фірі. Шелу. Він буде утримувати вас, як благородну даму. Слендер. Так-так, на довгу чи коротку ногу, не гірше есквайра. Шелу. Він запише на ваше ім'я 150 фунтів. Анна. Ласкавий містер Шелу. Дозвольте йому освідчитись самому. Шелов. Гаразд, дуже вдячний вам за це. Дякую за вашу підтримку. Вона хоче говорити з тобою, небоже. Я залишаю вас. Анна. Ну і що ж, містер Слендер? Слендер. Ну і що ж, ласкава міс Анно. Анна. Яка буде ваша остання воля? Слендер. «Моя остання воля? Оце так сміхота, справді. Ну і гарний жарт. Я дякувати небу ще не думаю про останню волю. Здоров'я моє не таке вже погане, хвалити Бога». Анна. «Я хотіла запитати, містер Слендер, чого ви, власне, хочете від мене?» Слендер. «Правду кажучи, особисто для себе я хочу дуже мало, вірніше, нічого». Ваш батько та мій дядько розпочали це діло. Якщо мені пощастить, добре, а ні, хай щастить тому, хто в сорочці родився. Вони краще від мене можуть вам розказати, в чому річ. Спитайте свого батька. Ось він іде. Входять містер Пейдж та місіс Пейдж. Пейдж. А, Слендер, Доню, полюби його. «А це що? Ви чого тут, містер Фентон? В ваші, сэр, лише неприємні?» «Сказав я, сэр, засватана дочка?» «Фентон, не гнівайтесь, прошу вас, містер Пейдж». «Місіс Пейдж». «Ласкавий, сер, моє дитя оближте!» «Пейдж». «Вона не пара вам!» «Фентон, сер, прошу вислухать!» «Пейдж». «Ні, містер Фентон. Ходім, суддя. Ходім, мій сину Слендер. Мою видумку знаєте. Чого ж ви докучаєте нам, містер Фентон?» Пейдж, Шеллоу і Слендер виходять. «Місіс Квіклі до Фентона. Поговоріть із місіс Пейдж. Фентон. «О, місіс Пейдж, люблю дочку я вашу так щиро і глибоко, що на образи і відмови, не зважаючи, підношу свого кохання прапори від нього, не відступлю». «Ласкаво дайте згоду!» «Анна, не дайте, матінку, мене задурня!» «Місіс Пейдж, і не віддам, є кращий муж для тебе!» «Місіс Квіклі, мій хазяїн, пан доктор!» «Анна, ні, хай живою в землю закопають і бруквою заб'ють мене на смерть!» «Місіс Пейдж, ти не хвилюйся!» «Любий містер Фентон, ні другом вам, ні ворогом не буду. Дочку спитаю, чи вона вас любить і за її бажанням мученю. Тим часом, сер, прощайте. Треба йти їй, щоб батька не гнівити». Фентон. «Прощайте, місіс». «Нен, прощайте». «Місіс Пейджіанне виходять». «Місіс Квіклі». «Це я так влаштувала. Невже, кажу їй, ви віддасте свою дочку отому дурневі або якомусь лікарю? Гляньте краще на містера Фентона. Так, це я все влаштувала». Фентон. «Спасибі, і прошу, передай сьогодні ж цей перстень любій нен. А ось затруд твій». Місіс Квіклі. «Хай небо пошле тобі щасливу долю». Фентон виходить. Яке у нього добре серце. За таке серце кожна жінка пішла б в і в воду. А проте я б хотіла, щоб з міс Анною одружився мій хазяїн. А може містер Слендер? А чому справді не містер Фентон? Я зроблю, що зможу для всіх трьох, бо я ж їм обіцяла. І дотримаю свого слова. Особливо містеру Фентону. Ой, ти мені ж треба бігти ще з іншим дорученням до сера Джона Фальстафа від моїх двох місіс. А я дурна тут борюсь. Виходить. Сцена п'ята. Кімната в гостиниці Підв'язка. Входять Фальстаф та Бардольф. Фальстаф. Гей, Бардольф. Бардольф. Я тут, сер? Фальстаф. Принеси кварту Хересу та вкинь в нього грінок. Бардольф виходить. Невже я дожився до того, щоб мене тягали в коші, як купу покидьків збойні і бурляли в темзу? Якщо я дозволю ще раз так з мене глузувати, то хай тоді виб'ють з моєї голови мозок, підсмажать на маслі і викинуть собаці, як новорічну подачку. Негідники без сорому й жалю жбурнули мене в річку, так як топили б селіпих цуценят, яких сука привела аж п'ятнадцятеро. З моєї комплекції ви можете догадатись, що я маю властивість легко йти на дно, Хоч би воно було так глибоко, як у самому пеклі, я бі тоді до нього дійшов би. Я й утонув би, та берег був пологий, і вода у цьому місті не глибока. А про таку смерть страшно й подумати, адже ж у воді людина роздувається. А що з мене вийшло б, якби я ще й роздувся? Ото була б гора. Входить Бардульф з Хересом. Бардульф. До вас прийшла місіс Квіклі, сер. Хоче поговорити з вами. Фальстав. Ну, додамо Хересу, до води із темзи. А то у мене в животі так холодно, неначе замість пілюль для охолодження крижів я не ковтався грудок снігу. Клич її. Бардульф. Заходьте, жінко. Входить місіс Квіклі. Місіс Квіклі. З вашого дозволу, сер, прошу пробачення. Доброго ранку, вашій милості. Фальстав. Забарі оці чарки, та якнайкраще звари мені ще пляшку Хересу. «З яйцями, сер. «Фальстаф. Чистого, без ніякої домішки. Не хочу курячих зародків у моєму питві». Бардольф виходить. «Тобі чого?» «Місіс Квіклі». «Я, сер, прийшла до вашої милості від місіс Форд». «Фальстаф. Місіс Форд? Досить з мене цих фортів. Жбурнули вже мене з цього форту. В печінках сидить у мене цей форт». «Місіс Квіклі». «Ой, нещасливий день, бідна голубка, вона ж невинна. Як вона лаяла своїх людей за те, що вони помилились в орієнтальності!» Фальстав. «Я теж помилився. Хіба можна вірити обіцянкам дурної жінки?» Місіс Квіклі. «Ой, як же вона горює, сер. Вам би серце заболіло дивитися на неї. Сьогодні вранці її чоловік іде на пташині лови. Отож вона просить вас знов прийти до неї між годинами восьмою і дев'ятою». «Я мушу негайно принести їй вашу відповідь. Вірте мені, сер, вона нагородить вас за все». Фальстаф «Гаразд, прийду до неї ще раз. Але ти перекажи їй, нехай поміркує над тим, що то є людина. Хай зважить на людську тендітність і тоді краще оцінить мої гідності». Місіс Квіклі «Я так їй і перекажу». Фальстаф «Неодмінно. Так кажеш між дев'ятою і десятою?» Місіс Квіклі. Між восьмою і дев'ятою, сир. Фальстав. Добре, йди. Обов'язково буду. Місіс Квіклі. Зоставайтесь здорові, сир. Виходить. Фальстав. Дивна річ, що не чути містера Брука. Переказав, щоб я чекав на нього тут, а самого нема. Дуже полюбились мені його грошенята. А, ось і він. Входить переодягнений Форт. Доброго здоров'я, сер, Фальстаф. І вам також, містер Брук. Ви прийшли, щоб довідатись про моє побачення з дружиною Форда? Форт, я саме за цим і прийшов, сер Джон. Фальстаф. Не буду вам брехати, містер Брук. Я був у неї вдома в призначену годину. Форт. Як же вам пощастило, сер? І Як вам пощастило, містер Брук? Форт. «Чого ж так? Хіба вона змінила свій намір?» Фельстаф. «Та ні, містер Брук, але цей хренний рогоносець, її чоловік, що зовсім очманів від ревнощів, з'явився якраз в момент нашого побачення, коли ми тільки що почали обніматись, цілуватись та освічуватись. Одним словом, саме тоді, коли ми закінчували пролог нашої комедії». Слідом за ним прибігла зграя його приятелів, яких він понаскликав, щоб ті допомогли йому обшукати будинок і знайти коханця його дружини. Форд. «Тоді як ви були там?» Фальстав. «Так, тоді як я був там». Форд. «Що ж, він шукав вас і не міг знайти?» Фальстав. «Та от послухайте. На щастя, прибігла якась Місіс Пейдж і попередила її, що ось-ось прийде Форд. Дружина Форда зовсім розгубилася, але за порадою Місіс Пейдж вони запхнули мене в кіш з білизною». Форд. у кіш з білизною?» Фальстав. Еге, клянусь богом, у кіш з білизною. Запакували мене між брудних сорочок, капотів, шкарпеток, вонючих панчіх та засмальцьованих серветок. Це була, містер Брук, така смердюча суміш найогидніших запахів, яка ще ніколи не ображала людських ніздрів. Форд. І довго ви там пролежали? Фальстаф. «Ні, ви послухайте, містер Брук, що мені довелося витерпіти, щоб спокусити цю жінку на гріх для вашого добра. Після того, як мене було втиснуто в кіш, місіс Форд покликала двох фордівських холуїв, і вони з її наказу потягли мене під виглядом брудної білизни на детчицький лух. Вони вже підняли мене з кошем на плечі, коли на порозі їх зупинив цей ревнивий мерзотник, їхній хазяїн, і разів зодва запитав, що у них в коші». Я ж затремтів від страху, що цей невіжений мерзотник захоче подивитись у кіш. На щастя, фортуна, що призначило йому бути рогоносцем, відвела від Коша його руку. Він пішов далі на пошуки, а я подався геть під виглядом брудної білизни. Але слухайте далі, містер Брук, я витерпів всі муки трьох різних видів смерті. По-перше, я відчував нестерпний жах що той ревнивий паскудний баран знайде мене в коші. По-друге, я мусив лежати в найтіснішому просторі, скорочившись удвоє, головою до п'ят, неначе іспанський клинок